Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'du. Alhamdulillah Bapak-Ibu -Bapak sekalian Rahimani wa Rahimakum InsyaAllah kita kembali Melanjutkan pembahasan Dari kitab Fikih Asma'ul Husna, Pembahasan Dalam rangka kita Memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala karena di antara cara untuk lebih menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah taala yaitu dengan cara memahami setiap nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga sebagaimana kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Yang sering kita nukilkan Peskalian Aqmalun nasi'ubudiyatan Al-Mutaabid Bijami'il asma'i Wasifat Allatih yutalli'u Alayhal basyarah Orang yang paling sempurna Dalam Menghamba kepada Allah SWT Adalah orang yang mereka beribadah kepada Allah Dengan semua Nama-nama Dan sifat-sifat Allah Taala Yang Allah terangkan kepada Manusia dengan demikian Bapak Ibu yang Allah Ta'ala Ketika kita belajar Asma Allah Al-Husna Setelah kita memahami Makna dari masing-masing Nama Allah Maka harus pertanyaan berikutnya buah apa yang telah kita dapatkan dari setiap kefahaman kita tentang nama-nama Allah yang telah kita pelajari karena setiap nama Allah menuntut kita untuk mewujudkan ubudiyah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, pagi hari ini kita akan mempelajari di antara nama Allah bab yang ke-43 yaitu al awalu wal Akhiru wad-dhaahir wal baathin Di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah al-Awwal, al-Akhir, ad-Dhaahir, al-Baathin. Beliau katakan di sini wa qad waradat haadzil asmaa'ul arbaat Nama Allah yang empat ini, Al-Awal, Al-Akhir, Al-Da'ir, Wal-Ba'din, muncamah fi mawdun wahidin min al-Qur'an al-Khirin. Terkumpul dalam satu tempat, iaitu di satu ayat Allah Taala dalam surat Al-Hadid, huw al Wal-akhiru Wal-zahiru Wal-batinu Wahuwa Bi-kulli syai'in Alin Dialah Allah Al-awal Wal-akhir Wal-zahir Wal-batin ya InsyaAllah nanti kita akan jelaskan Masing-masing Dari nama ini. Wa huwa alim. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu alimun yaitu maha mengetahui. Bapak sekalian, telah kita lewatin insyaallah pembahasan macam-macam Allah dalam menampilkan nama-namanya dalam Al-Quran ini. Satu di antaranya yang pertama Allah menampilkan nama Allah dalam bentuk tunggal, kayak Waahu Billahi Shayin Alim Allah Al Alim. Ini Allah Dat yang mengetahui dengan ilmunya segala sesuatu yang ilmu Allah tidak diawali dari kebodohan ilmu Allah meliputi segala galanya ilmu Allah tidak ada cacat dan kurangnya ilmu Allah tidak mengalami lupa dan rusak sehingga sempurna total dan ketika Allah menyebutkan masing-masing nama masing-masing nama ini memiliki makna yang sempurna tidak ada sama sekali cacat dan kekurangannya sehingga total sempurna Berarti Allah menyebutkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan kesempurnaannya itu Dengan Menetapkan Nama dan sifat itu Dan menolak Sifat yang bertentangan Dan sekaligus Menolak Sifat yang menunjukkan Kekurangan Sehingga sempurnanya total Contohnya Allah menyebutkan nama Allah Al Hayyu zat yang mah hidup. Allah menolak yang perlawanan dari hidup apa ikhwan? Ya, Mati. Mati sehingga Al Hayyu ladzi la yamud. Allah zat yang hidup yang tidak mengenal kematian. Sehingga Ibnu Arab mengatakan ini Allah Al Hayyu ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun Allah zat yang hidup yang tidak pernah mengalami kematian sedangkan manusia dan jin mereka semuanya akan mengalami kematian Allah tidaknya menolak sifat yang bertentangan diametral tapi Allah menolak pula sifat yang akan mengurangi kesempurnaan Allah taala Allah al Hayyu, la takhudusinatun walanhum. Allah tidak terserang ngantuk apalagi tidur. Ini adalah yang akan mengurangi kesempurnaan hidupnya Allah Taala. Sehingga betul-betul setiap nama Allah Allah tampilkan dalam bentuk yang paling sempurna, sempurna mutlak, tidak ada cacat dan aib dalam. Nama Allah tersebut Ini satu Allah tampilkan nama Allah Pernama Ini secara sendiri Seperti ini tadi Alimun Yang kedua Terkadang Allah Sebutkan persamaan Atau gandengan Dua nama yang gandengan Contoh Ghafurur Rahim Ghafurur Rahim Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala masing-masing nama ini Ghafur sempurna, Rahimun sempurna. Tapi ketika digandengkan muncul lagi kesempurnaan baru. Allah Subhanahu wa taala penyayang yang penyayangnya Allah swt itu hafurun, sangat pengampun. Atau juga Allah swt hafurun pengampun. Yang pengampunan Allah berangkat dari sayangnya Allah taala. Ada orang yang mengampuni orang karena bukan bukan karena sayang, karena lemah, enggak bisa membalas. Sehingga bukan dari kasih sayang Allah Taala. Allah Swahannahu Taala mengampuni kekurangan hamba dan itu berangkat dari kasih sayang Allah Swahannahu Taala. Dan Allah bersama mengampuni hamba Allah tetap menyayangi hamba. Ada satu ayat. Ada dua ayat persis sama tapi belakangnya beda. Wa inta udunik mata allahilatuh suha. Kalau kalian berusaha untuk merekap nikmat nikmat Allah pasti kalian tidak akan bisa. Itu dipastikan oleh Taala. Anda mau pakarnya kayak apa sebagai akuntan? Tidak akan bisa merekap totalitas nikmat Allah Taala. Ayat ini ada dalam surat Ibrahim, ada dalam surat An-Nahl, tapi belakangnya beda. Yang satu, Wa inta'udunikmat Allahilatuh suha, InnaAllah la gafurrahim. Yang satu, lain tahu la tu nikmat Allahiladzhuha, innal insana la ladulum, dolumun kafar. Yang satu penutupan ayatnya, sesungguhnya Allah benar-benar Maha pengampun lagi maha penyayang. Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan nikmat yang tidak terhingga kepada makhluk ini. Itu dengan kasih sayang Allah Dan Allah banyak mengampuni kekurangan-kekurangan para makhluk Banyak manusia kurang ajar Dengan nikmat yang Allah curahkan Tapi tetap Allah memberikan ampunan Tidak langsung diadab Dan Allah mencurahkan Tetap mencurahkan rahmat kepada mereka Sangat luar biasa bahanya selama ini biayai orang tau-tau orang ini kurang ajar kira-kira gimana? pedot kapok kamu, Allah tidak medot rahmatnya begitu saja ketika hamba ini ada yang kurang ajar orang kafir yang tingkah lakunya itu Betul-betul mencela, curhaka kepada Allah, menentang, tapi Allah tetap curahkan banyak sekali nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Demikianlah para penuraga dan tidak langsung diazab... sehingga langsung ludes. Ini merupakan bagian ke pengampunan Allah, sifat pengampunan Allah. Dan sifat kasih sayang Allah. Yang satu lagi ayatnya tadi, Wa intau tunik mata suha innal insana la kafar. Kalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah Taala maka tidak akan mampu. Manusia ini benar-benar sangat bualim, sangat kafir. Sikap manusia dalam menghadapi nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu, rata-rata sangat banyak mayoritas dolim kafir. Dolim kafir. Apa sih dolim itu? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya dolim. Allah berikan nikmat mata yang memberikan nikmat mata Allah, tapi kita dolim mata kita kita pakai untuk jelalatan melihat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala maka ini telah menempatkan nikmat bukan pada tempatnya kita diberikan harta oleh Allah Ta'ala harta kita malah kita pakai untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan membeli hal-hal yang maksiat untuk melancarkan kemauan kita bermaksiat sehingga lancar Hartanya untuk membangun gedung, gedungnya untuk mendem untuk judi, untuk prostitusi, untuk melakukan perbuatan mungkar dengan uang yang Allah berikan, membuat gedung mewah untuk durhaka kepada Allah. Dolim, alangkah sangat dolimnya manusia. Kafir, sangat kafir, sangat ingkar yang memberikan nikmat Allah tapi tidak pernah nyebut-nyebut Allah dan tidak pernah menisbatkan nikmat kepada Allah Ta'ala kamu kaya sekali ya iya, ini warisan orang tuaku warisan orang tuaku lupa dengan Allah Ta'ala oh kamu masya Allah, biasanya sukses ya iya, oh doktor ya MM uh, MPA oh ah uh, qablaut sehingga menisbatkannya kepada dirinya lupa kepada yang memberikan nikmat sangat ingkar tapi bersama dengan pengingkaran manusia sebersama dengan kedzaliman manusia Allah tawtul laghfur rahim sehingga ketika Allah menggandengkan dua nama itu memunculkan Sifat sempurna di atas kesempurnaan Kemudian yang ketiga Di antaranya terkadang Allah Mahadirkan nama Allah dalam tok pasangan Pasangan Yang sempurnanya itu dengan menyebutkan pasangan itu Al-awalu wal-akhiru Ini pasangan Al-awal al akhir. Al-dahiru wal-batinu ini pasangan dan itulah sempurnanya di situ. Masukalian ini diantara beberapa yaitu pembahasan yang berkaitan dengan cara Allah menghadirkan diantara nama dan sifat Allah Subhanahu Wataala. Kemudian al awwal al-akhir al-dahir wal-batin ditafsirkan di dalam hadis nabi dan ditafsiran yang terbaik maka dikatakan beliau wa khairu ma tufasiru bihi hadhil asma'il husna wa yubayyinu bihi maknaha ma wuradha fi sunnah an annabawiyah fi munajatin nabiy sallallahu alaihi wasallam lirabbih bi hadhil asma' munajatan tatadhammalu Bayarum maknai hadil asma, watudih matlulatihah. Sebaik-baik yang mentafsirkan semua nama-nama ini adalah apa yang Nabi jelaskan dalam sunnahnya, saat Nabi bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama tersebut. Doa ini dibaca Nabi ketika menjelang tidur. Sehingga diriwayatkan dari Abu Hurairah An Abi Hurairata radhiyallahu Dari Abu Hurairah radhiyallahu Abu Hurairah itu seorang sahabat Nabi yang umur keislaman, yang masa keislamannya bertemu dengan Nabi itu sekitar 4 tahun tapi hafalan hadisnya sangat banyak. Minta 5.374. ribu Ya, sekitar 5.374. Sehingga satu di antara sahabat yang menjadi bidikan Syiah untuk dihancurkan adalah Abu Hurairah. Dengan berusaha untuk membuat kesan Abu Hurairah kadzab Pendusta, tapi gagal total, karena Allah Subhanahu Wataala menjadikan Abu Dharah ini dicintai oleh umat dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun masa keislaman Abu Dharah bersama Nabi sekitar 4 tahun bersekalian. Tapi Abu Dara itu memiliki Keistimewaan-keistimewaan Khusus Satu Beliau dalam urusan Mengumpulkan hadis Sangat semangat Sampai ketika Abu Dara Tanya kepada Nabi Rasulullah Ayu nasi uh, As'adu as nasi Bishafatib yaumal qiyamah Nabi Siapa sih yang paling berbahagia Dengan syafaatmu Kelak dari kiamat Kata Nabi Salallahu alaihi Wasallam, sallam Lakot dhanantu ya Abahorairah Saya sudah nyangka We aburairah Tidak ada seorang pun Yang mendahului kamu Bertanya tentang masalah ini Lahir sikah alal hadis karena semangat kamu dalam masalah hadis. Satu Abu Dharoh orang yang sangat sangat semangat dalam mengumpulkan hadis, bahkan mewakafkan umurnya total untuk mengumpulkan hadis. Beliau menjadi ahlu Sufah. Al-Husufah itu orang yang tinggal di emperan masjid Nabawi. Sehingga termasuk orang yang betul-betul. Kelompok orang-orang yang mereka. Fokus. Orang yang betul-betul ingin fokus. Yaitu. Mendapatkan atau seringnya bertemu Nabi. Sehingga urusan dunia. Sangat minim. Sehingga Abu Rah termasuk sahabat yang miskin. Karena Memang tidak menyempatkan untuk usaha karena ingin fokus berkaitan dengan ya ini hadis sehingga sering kelaparan ini yang pertama yang kedua dan ini yang sangat penting Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan secara khusus kepada Uburroh supaya tidak pernah lupa dengan hafalannya ini yang penting penyendang semangat ngaji tung punti punti terus wow oh, masya allah lali abe pokoknya singkut tekanin keluar masjid keluar hafalannya sehingga walaupun semangat tapi uang namanya lupa perihun melih lali kape sehingga koyo anyar terus <laughs> Abu Derrah begitu sekali mendapatkannya enggak pernah lupa itu yang membuat koleksi itu bisa kemudian banyak sangat wajar kalau orang itu tidak lupa ngapalkan sehari umpamanya 10 hadis gitu aja gampang enggak Oh Sangat gampang sekali Wes gitu aja Orang India itu terkenal kata teman-teman Sangat kuat hafalannya Orang Indonesia dapat satu lembar Orang India sepuluh lembar Wow Hafalannya kuat Abu Dharah mendapatkan doa khusus Kalau umurnya empat tahun bersama Nabi Katakanlah empat tahun kalau satu hari sepuluh hadis gitu aja Sepuluh kali Tiga ratus enam puluh lima Kali empat Berapa coba Sepuluh kali tiga ratus enam puluh lima Berapa Tiga ribu enam ratus lima puluh Itu Satu tahun Empat tahun kali empat Berapa Tiga setengah kali empat gitu aja Cek Nah sudah sangat lebih daripada lima ribu artinya sangat wajar kalau umpamanya Abu Daud memiliki kemampuan sampai mengoleksi hafala hadisnya lima ribu sekian. Mas sekalian uh, diantara yang diriakan oleh Abu Daud beliau katakan karena Rasulullah SAW yakmuruna ida ahadna mutajidna an nakul Nabi Memerintahkan kami, jika kami ini ingin berangkat ke tempat tidur mau tidur, supaya membaca wirid-wirid sebelum tidur apa aja, bos kalian? Baca ayat kursi, terus, ikhlas, falak, anas, terus, baca doa ayat terakhir al-baqarah, terus. Sekolah sempat Al Muluk. Terus wirid Qul Akbar subhanallah. Alhamdulillah. Wah rasidaturu. Ya, itu di antara wirid, wirid yang Nabi ajarkan mana yang sempat. Di antaranya doa ini atau doa juga yang tidak ketinggalan mana bismikallahumma amudz wa yah. Ada di antaranya ini. Nabi memerintahkan kami ketika Berangkat ke tempat tidur Supaya membaca doa ini Allahumma Rabbah Allahumma Rabbah Samawati Warabbah Al-Ardi Warabbah Al-Arshil azim. Ya Allah Rabbah Langit-Langit Rabbah Bumi Rabbah Ars Yang Agung Rabbana kulli Kulisyeh Rob kami dan Robnya segala sesuatu, falikal habiwan nawa yang menumbuhkan tetumbuhan dan biji-bijian, biji-bijian dan tetumbuhan, mongsilat Taurati, mangsilat Taurata, wal Injil, wal Quran, yang menurunkan Taurat, yang menurunkan Injil, yang menurunkan Quran, aulubika min sharri kulli shay anta khitun bina siya aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala bentuk kejelekan yang upun-upunya di tanganmu anta zahirun falaisa -an anta al-awwal falaisa yani qablaka syai ya Allah allahumma antal awwal ya Allah qabla al -awal. Falaizakaplah kaseh yang sebelummu tidak ada sesuatu pun. Wa antal akhiru, falaizabat dah kaseh dan kau ada al akhir yang tidak ada sesuatu pun setelahmu. Wa antal zahiru dan kau yang zahir falaizafaukoh kaseh tidak ada yang di atasmu. Wa antal bapinu dan kau ada al batin Paling satu nak yang tidak ada yang di bawahmu sesuatu pun. Ya Allah lunaskanlah hutangku, wahni na min dan cukupkanlah aku dari kefakiran. Saudara sekalian, ini namanya di antaranya tawasul, berdoa kepada Allah dengan bertawasul menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Taala. Dan diantara sunnahnya kita dalam berdoa Kita supaya bertawasul Bertawasul Itu diantaranya menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala Baru kita berdoa Atau juga bisa bertawasul dengan amal soleh yang kita Pernah lakukan Yang kita pandang paling ikhlas Dari amal soleh yang kita Pernah lakukan Kayak peristiwa Tiga orang yang terjebak di kuah, lalu masing-masing bertausul dengan bel walidin, menjauhi sina, meninggalkan sina, dan mengikhlaskan dalam mengembangkan modal pegawinya. Ini adalah tausul dengan nama salah. Ini tausul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini di antara doa Nabi ya Allah ilm an nadeem. Ya Allah lunaskanlah hutangku. Urusan hutang ini sekalian sering membuat orang gelisah. Kecuali yang tidak punya iman kepada hari akhir. Kalau dia hutang yang penting bisa mencarikan utangan habis itu mikirnya bagaimana cara ngemplang. Sehingga Mau utangnya segunung dua gunung Mencap-mencap tekan langit Yang penting habis utang Bisa ambles Sehingga dia ya ini Yang penting bisa mencairkan Utangan Makanya orang seperti ini kalau bisa mencairkan Utangan sujud syukur Kayak dapat Ghanimah Tidurnya pun bisa nyenyak Sampai ngorok Karena tidak pernah berpikir tentang Dampak utang tapi kalau dia mukmin, dia tidak akan pernah dibuat tenang dengan utang. Karena nafsul mukmin muallak bida ini. Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan utangnya, sehingga utangnya itu menggantung jiwa seorang mukmin sampai dia melunasinya. Sampai-sampai orang yang harusnya langsung masuk surga Terhalang masuk surga Karena utangnya Sehingga sekalian utang itu hati-hati Mesti harus kita catat Makan kerupuk Limau, rambayar Oh hati-hati Mesti harus dia catat baik-baik Sekecil apapun utang itu Sehingga Rasulullah SAW Di antara doanya Agar betul-betul Terbebas dari utang ada sebuah doa yang kalau kita terlilit dengan ini hilang asas kebahagiaan kita. Allahumma inni a'udzubika minal ajsi wal kasali wal ghammi wal hammi wal ghammi wal husni terus wal chubni wal bukhli terus wa ghalabati dain wa Ya Allah, aku berlindung padamu satu dari lemah dan malas. Lemah dan malas ini sepasang, yang hasilnya sama, tidak mendapatkan apa yang dituju. Cita-citanya sih, pengin jadi ulama besar, tapi lemah, ngapalkan salembar setahun rapih lapal. Bagaimana akan jadi ulama besar? Masya Allah, semuanya komplit, fasilitasnya itu komplet ada guru tempat datangi ilmunya, ada fasilitas, ada biaya, ada macam-macam. Tapi kejangkitan penyakit, males, males, akhirnya tidak pernah berangkat, tidak pernah menghafalkan tidak pernah belajar, tidak pernah, tidak pernah, tidak pernah, males. Akhirnya nggak dapat satu satu pasan. Yang kedua wal rami wal hosni ram galau hosni gelisah orang kalau hidupnya itu hanya ya ini gelisah sedih gelisah sedih sedih gelisah sedih gelisah hilang kebahagiaannya sedih apa yang telah lalu galau dengan apa yang sedang dialaminya. Ini akan menghilangkan kebahagiaan. Dirundung kesedihan dan kegalauan. Yang ketiga. ini Juban itu pengecut yang berkaitan dengan jiwa. Bukhal itu pengecut yang berkaitan dengan harta. Mau infak? Enggak lah. Takut bangkrut. Takut bangkrut, takut fakir. Pengecut sehingga dia tidak berani untuk mengeluarkan hartanya, maka dikatakan pengecut buhal itu pengecut yang berkaitan dengan harta, kalau juban pengecut yang berkaitan dengan jiwa kemudian wakolabatudain dililit oleh utang wakohirijal dikuasai oleh seseorang, itu jiwanya terjajah orang kalau dia dililit utang dia kemana-mana sebatakut ...mau berangkat pengajian... ...jocok keperduk... ...sama uwangi... ...sehingga akhirnya enggak berangkat pengajian... ...sehingga ada kekhawatiran terus... ...makanya kadang-kadang orang habis utang itu... ...pindah alamat... ...nomor HP di Dell... ...ganti HP... ...sehingga... ...kayaknya sudah ngilang dari permukaan bumi... ...entah kemana... ...dupungi enggak bisa... ...dicari alamatnya sudah pindah... ...telesai-telesai enggak ketemu... ...wah oh, Masya Allah... وقار الرجال jiwanya dikuasai oleh orang lain sehingga tidak merdeka tidak merdeka kaya dicacah Bapak sekalian ah nabi berlindung dari delapan perkara ini empat pasang ini karena ini kalau melilit ma seseorang dia akan kehilangan akar kebahagiaan di antaranya utang kita ini zaman utang Saudara so, utang terus Sampai bisa beli cash saja utang Sampai falsafahnya untung kok utang Untung Dengan utang itu merasa untung Terus kalian Ini pemikiran yang keliru Ya Allah cukupkan aku dari kefakiran Seorang mukmin bagaimana dia Ya ini bisa kecukupan Sehingga tidak menggantungkan orang Tidak merepotkan orang Dan tidak menghinakan diri di hadapan orang Maka ini di antara doa Nabi Adapun doa yang Nabi ucapkan Yang sering disalahfahami kata para ulama Itu Allahumma ahyini miskinan Wa amithni miskinan Wa waksurni fi sumratil masakin Ya Allah Hidup kerana aku sebagai orang miskin kemudian matikan aku sebagai orang miskin dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang miskin kata para ulama ini doa sering disalahfahmi orang sehingga bukan Nabi meminta miskin dalam perkenaan miskin-miskin yang kita fahmi tapi kelaziman orang miskin adalah tawadu yaitu tawadu agar senantiasa memiliki jiwa yang tawadu Orang miskin itu biasanya tawaldo, lewat aja, pun ngapun tenten. Itu, masya Allah, rendah hati tawaldo. Beda dengan orang kaya, duitnya buahnya, pangkatnya dulur, ya deggaklah, deggak lewat deggak. Sudah kelihatan cara berjalannya, cara tampilannya kelihatan. Beda dengan orang miskin. Makanya kata Nabi. Kalau ada orang miskin kok sombong dosanya lipat kata Nabi. Lipat. Wah melarat kok sombong modalnya enggak ada. Kalau dia kaya berpangkat sombong itu pantas orang maklum. Oh pantas orang suge. Pantas orang uh, duur. Pangkatnya duur. Tapi melarat enggak punya apa-apa sombong. Oh jelai. Sepat dilihat meribah mata itu. Maka kata Nabi ini orang yang Lipat-lipat dosanya juga Tidak punya sebab Tapi dia tampil seperti itu nah, Kita Lihat sekarang Al-awal, al-akhir, al-zahir, al-batin Al-awal Sekalian Ini Tidak ada sebelum Allah sesuatu pun Allah yang paling awal Yang dari Kita bicara awal Siapa yang paling awal Allah yang paling awal Tidak ada yang lebih awal daripada Allah Ta'ala Awal tanpa ya Ini awalan Sehingga Allah adalah al awal Makanya tidak ada Tidak ada pencipta Allah Tidak ada Allah al -awal. Allah yang menciptakan segala Allah yang mengawali segala-galanya Semua yang awal Pengawalannya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekalian ini mengingatkan kepada kita bahawa semua yang kita kendaki dari awal mengawali kehidupan kita itu awal itu total mutlak di tangan Allah bukan kita yang mengadakan awal hidup kita ini dua pengen segala kebaikan pengen berawal pada kita semua keburukan supaya kita berakhir kalau kita kalau kita berharap kebaikan, semoga kebaikan mengawali hidup saya. Orang yang miskin, kapan ya berawal saya menjadi orang kaya? Orang yang tadinya enggak faham, kapan ya saya punya berawal menjadi orang yang faham? Awal, awal, awal, awal dalam semua kebaikan. Kapan ya kesuksesan berawal pada saya? Tapi kita tidak menguasai awal ini. Kita hanya akan bisa mengawali itu semuanya kalau Allah meng, kalau Allah al awal mengizinkan kita untuk kita setar mendapatkan kebaikan. Makanya, bapak sekalian, orang yang mengimani Allah al awal dengan orang yang mereka tidak mengimani Allah al awal lupa tentang Allah al awal ini. Cara hidupnya berbeda Contoh Korun dengan Sulaiman Korun sukses besar sukses besar Sampai kekayaannya Digambarkan bagaimana Sekalian Kunci gudangnya korun itu Tidak bisa diangkat Oleh puluhan orang yang kuat Penyaringan kumpul kuncinya, kunci kamar, kunci lemari, kunci laci, kunci kamar, kunci rumah, kunci pagar, kunci skudang, kunci mobil, kunci motor, kunci sepeda, kunci apa lagi kumpulkan semuanya, kunci jawaban. Oh, dikumpulkan. Kira-kira masih kuat bawa enggak kira-kira? Cik Turah, oh ceng tain. Ah, ini koron ini kunci gudangnya itu dikuat puluhan orang yang kuat saja masih enggak kuat. Oh, masya Allah. Sulaiman kerajaannya luas dan luar biasa. Tapi Ketika berkomentar tentang kekayaan dan kehebatan apa yang dimiliki, apa kata Qarun? Ma'utitu illa min ilmin indī. Wa ma'utitu illa min ilmin indī. Semua yang aku dapatkan ini memang karena aku ini hebat, ilmuku hebat, karena aku cerdas, aku pandai, semua aku dapatkan karena ilmuku. Dan ini seperti kebanyakan orang sekarang MPA sih SA SA, MM, MPA Terus M-A-T-I Sombongnya Masya Allah Sehingga menisbatkan kesaksaan semuanya kepada dirinya itu Lupa kepada Allah Yang mengawali semua kebaikan yang dia dapatkan Beda dengan Sulaiman dia tahu Setar semua kebaikan Kesaksesan yang didapatkan itu Itu semuanya Yang mengawalinya Awalnya adalah dari Allah Ta'ala Maka Hada min fadli rabbi Liab luwani A'ashkur am'akfur Beda Suleiman tahu Dan beriman kepada Allah al-awal Ini semuanya aku dapatkan itu Asal-muasalnya awalannya Itu adalah dari Allah SWT Raku Ini orang yang mereka Menyemani Allah al-awal Kemudian sekalian, Orang yang beriman Kepada Allah al-awal juga Allah cuka kepada Yang awal-awal Segera Dalam urusan dunia kita ini diperintahkan Allah supaya jangan bercepat-cepat, jangan berlomba-lomba, jangan berambisi. Tapi untuk urusan akhirat, kita ini supaya bersegera dan berpikir menjadi pemenang, pelomba. Karena dunia ini adalah singkat, kecil, remeh, hina, lain dengan akhirat. Pas kalian, Karena pandangan kita ini terbalik Maka kita tidak pernah berlomba Untuk mengejar akhirat Dan tidak pernah bersedih Kehilangan keuntungan Akhirat Tapi kalau urusan dunia Berlomba dan bersedih Yang apun ten Ketika kita pernah Telat, telat, telat Atau kita bangunnya Telambat sholat subuh pernah enggak kira-kira sampai nangis gelo seharian enggak bisa ketawa itu hampir enggak ada, kalau ada seribu satu tapi kalau umpamanya kehilangan uang sepuluh juta uh, sak ben ketemu Wong diceritani sekayak-kayaknya dia itu orang yang paling sengsara dalam hidupnya kehilangan sesuatu yang sangat besar ini karena memandang dunia itu besar. Kalau untuk, untuk, kalau untuk urusan dunia segera disiplin sangat ketat, siap betul tepat waktu itu untuk, untuk urusan dunia. Urusan akhirat serba terlambat, serba terakhir. Pengajian terlambat membuat tenapunopoh, membuat tenapunopoh. Sing penting uang sulim buat teng telat rampungin mboten telat. Itu kalau untuk urusan akhirat itu diskon-diskon banyak enggak apa-apa. Sehingga dia kehilangan apapun enggak ada rasa gelo-gelonya dan tidak dan tidak memandang besar. Karena tidak dia pandang besar, maka kehilangan akhirat itu kayak kehilangan debu, kayak kehilangan kehilangan neker, kayak kehilangan gelang karet. Gak ada kecewa-kecewanya Gak ada ya ini nyesal nyesalnya gak ada Tapi beda kalau kehilangan berkaitan dunia Sehingga diantara keimanan kita kurang al-awal Nggak kita betul-betul orang yang selalu berusaha untuk segera Paling awal Dalam masalah kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan Waf'alul khaira Jadilah anda orang yang selalu berbuat baik dan untuk kebaikan sabikun bil hayrat hendaknya berlomba-lomba untuk menjadi orang tercepat dalam masalah kebaikan itu diantara yang ini Allah al-awal, apa yang mesti kita wujudkan dengan itu nama Allah al-awal tersebut sehingga kita mengingat bahawa semua yang kita dapat ini itu awalnya dari Allah Ta'ala kita menghendaki berawal, tapi kita enggak bisa menentukan awal itu untuk terwujud kecuali dengan izin Allah Taala. Maka Allah yang mengawali semua apa yang kita harapkan. Demikian juga sehingga juga mengajarkan kita untuk tawakal penuh kepada Allah, karena Allah yang memberikan semua yang kita harapkan. Awalan baik yang kita harapkan itu hanya dari Allah Taala. Maka hendaknya kita bersandar kepada Allah Jangan bersandar pada sebab Dia ingin berawal sukses Dia menempuh sebab Usaha yang giat Kemudian dia uh, Berusaha untuk pinjam modal Pokoknya dia ingin mengawali sukses Dengan usaha ini Kalau anda tawakalnya Kepada sebab Dengan usaha tersebut Oh bisa stres Bisa gila Tapi kalau kita tawakalnya Kepada Allah Mengadakan sebab ini adalah bagian ikhtiar Kalau kita tawakal Kepada Allah, kalau kita berhasil Tidak akan sombong, kalau kita gagal Kita tidak akan putus asa Ini Ketika kita Mengimani nama Allah Al-awwal Kemudian Al-akhir, maaf sekalian Allah adalah yang paling akhir dari segala-galanya Sehingga tidak ada yang lebih akhir daripada Allah Ta'ala Dan akhirnya Allah adalah kekekalan Allah Ta'ala Sehingga Sehebat apapun manusia Mentok itu adalah kepada Allah Ta'ala Allah yang paling akhir Dan selain Allah itu akan mengalami lenyap Mengalami hancur binasa Mengalami keberakhiran ber dan Allah ini yang paling akhir... Tiga lebih akhir daripada Allah... Dan Allah la al-bahwa... Itu Allah kekal. Karena Allah al-akhir. Di antara yang mesti kita fahami... Jadikan akhir tujuan anda dan pelarian anda adalah Allah Ta'ala. Barang siapa yang dia menyandarkan urusannya kepada selain Allah... Men ini menjadikan akhir urusannya kepada selain Allah... Bakal kecewa. Karena selain Allah itu lemah. Daif. Dan bahkan akan lenyap. Sekalian. Maka dalam kita beramal. Jadikan akhir tujuan kita Allah Ta'ala. Jadikan akhir tujuan kita Allah Ta'ala. Di sinilah kita dibutuhkan betul-betul mengikhlaskan amal kepada Allah karena amal kita ini mentap akhirnya itu hanya akan kepada Allah Ta'ala wa ilaihi turjaul umur dan hanya kepada Allah semua kembalinya urusan dan ini adalah ikhlas bagaimana menjadikan amal kita ini betul-betul terangkat hanya tertuju kepada Allah Ta'ala dan ini adalah awal kebahagiaan menjadikan Maksud dan tujuan amal kita adalah Allah Ta'ala Orang yang tidak ikhlas Itu akan diwarni dengan sesak dada Menyandarkan amal kepada manusia itu Akan kecewa, kecewa, kecewa dan kecewa Oleh karena itulah Surah mukmin tidaknya betul-betul Menjadikan semua usaha amalnya itu Dia sandarkan terakhir kepada Allah Ta'ala Jangan menyandarkan pada manusia Manusia ini akan lenyap, dia fakir, dia miskin, dia mbaif, dia akan juga lenyap dan dia juga membutuhkan. Maka sandarkan amal anda, akhir daripada amal anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Al-Akhir. Terus dan sandarkan jiwa kita pun kepada Allah Taala, karena Allah adalah Al-Akhir. Mentoknya segala urusan adalah kepada Allah Taala dan mentoknya segala keibatanlah kepada Allah Taala. Ini adalah yani, Al-awal al-akhir Liputan Allah berkaitan dengan Waktu Tidak ada manusia yang bisa keluar Dari liputan Allah SWT Kemudian Al-adzahir wal-batin Al-adzahir Wa anta al-adzahir Alladhi la fauqaka Allah adalah al-adzahir yang tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Ta'ala Setinggi apapun makhluk Maka mentok-mentoknya ketinggian totalitas adalah Allah Ta'ala Sekalian Apabila orang lupa Bahasanya Allah al-awal, Allah al-akhir, Allah Ini uh, Allah al-adzahir Ini awal kesombongan Awal kesombongan dia seakan-akan semua permulaan kehebatan itu dari dia sendiri. Mulanya awalnya dari dia. Dia merasa paling hebat. Padahal kalau dia sadar yang memberikan semua kehebatan awalnya dari Allah Ta'ala. Karena dia melihatnya dia setarnya dari dia maka dia angkuh. Dia sombong. Demikian pula ketika dia berfikir dia paling tinggi, paling hebat, paling luar biasa Lupa di atas dia ada oh, ta Allah Ta'ala Maka dia sombong dan dia angkuh Orang yang mereka sadar Allah al-awal, Allah al-adzahir, Allah al-akhir Dia akan tawadu Selain tawakal perlu dia akan tawadu Menghasilkan sikap tawadu dan pasrah total dengan segala penghinaan dia kepada Allah Ta'ala Dan tunduk total dengan Allah Ta'ala karena dia tidak bisa lari dari liputan Allah Ta'ala Allah Al-Batin Yang paling tersembunyi Allah menguasai Allah lebih tersembunyi lagi Artinya ilmu Allah meliputi semua yang paling tersembunyi Sehingga Allah dalam ketinggiannya Allah meliputi yang paling batin Yang paling tersembunyi sehingga orang seperti ini maka dia betul-betul akan selalu memiliki rasa murokobah memiliki rasa senantiasa terawasi Allah dalam liputan Allah enggak bisa keluar dari yang ini liputan Allah Ta'ala Sembunyi kayak apa Allah lebih sembunyi lagi ada lebih untuk menguasai lagi mengetahui lagi yaitu rububiyah Allah yang menjangkau yaitu yang, yang paling eh, detail yang paling tersembunyi yang paling batin dari manusia sehingga betul-betul ini adalah nama Allah yang menghasilkan ini seorang hamba dia tunduk setunduk tunduknya Patuh sepatu patuhnya hina sehina hinanya karena semua kebatan Kebaikan segala urusan Semuanya mentoknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sekalian ini sengaja kita ringkas Karena waktunya sangat singkat Demikian ini Makna dari ayat di atas sehingga kita akan tidak tidak akan terhindar syak keraguan dan ketika ada keraguan yang muncul doanya adalah ayat wa oh, huwa al awal wal akhir wal zhohir wal batin sebagaimana riwayat Ibnu Abbas yang disebutkan beliau di akhir daripada pembahasan ini ketika ada seorang sahabat ada seorang yang mereka konsultasi kepada Ibnu Abbas ada sesuatu yang tersimpan dalam hatinya yaitu syak itu keraguan maka kata Ibnu Abbas kalau anda idawajat tafinafsika syi'an, kalau anda mendapatkan dalam jiwa anda sesuatu guncang-guncang, kejula-kejula, keraguan-keraguan, maka baca ayat wal awalu, wal akhiru, wal fahiru, wal batinu, wabikulisha in alim, sehingga ilmunya Allah itu al-awal al-akhir al-zahir al-batin selain juga makna yang telah kita sampaikan ini tadi semoga ada gambaran daripada nama Allah al-awal al-akhir al-zahir al-batin dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mewujudkan upudiyah dari makna ini asma Allah al-awal al-akhir al-zahir al-batin demikian sekalian belum bermanfaat sekali sekalian minta maaf wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi